سلام عليك يا يا رسول الله ان روحي الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء في وكلها كل حين باذن ربيها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه تجتث من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صلى الله عليه وسلم وإمه الله سميلو سنوك سميلو سنوك زر نبديش الله نبدي بريمير Lijepa riječ kao lijepo drvo, korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ kao ružno drvo, iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka, Allah će vjernike postojanom riječu učvrstiti i na ovom i na onom svijetu. ونحن نعلم أن يكون لدينا تجعل الله أكبر فإنه يجعل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق وعاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله أعلمنا ما يمثونا ونفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يعليم الله أعلمنا الحقا حقا ورزقنا اتباعه وعلمنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابه Zahvala pripada uzvišenom Gospodaru. Na njegovim neizvjernim blagodatima molim uzvišenom Gospodara da nas počasti korisnim zdanjem i da nam dadne da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu nas je on poučio. Gospodaru naš pokaži nam istinu i počasti nas da je slijedimo. I pokaži nam laž počasti nas da je izbjednjeno. Gospodaru, jedno dijelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo najvećim imenom tvojim da sva naša dobra djela primiš. Ona su od tebe i tebi. Uradili smo je snagom koju su nam ti dao, pa te molimo da nam tu snagu u pokornosti sebi uvijek ostaviš. Amin. amin. amin. Draga braće i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima Rasulullah s.a.v. koje je zabilježio imam Buharija u svom hadijskom dijelu sahivu, vjerodostojnoj zbirci, vjerodostojnoj zbirci hadijsa. Ono što na početku hoću da vam kažem jeste upravo vezano za ajete koje je naš dobri sultan proučio, a to je kako gospodar navodi primjer lijepije riječi, kako lijepo drvo, kemetli šežeret im to ima. Kada u govori šta je to lijepa riječ, kaže najljepša riječ koju možeš kazati je la ilaha illallah. Kada kažiš la ilahi illallah, to je u tvome životu je niklo jedno drvo koje će davati na ovome svijetu na budućem svijetu. Kada kažiš la ilahi illallah, može živjeti jedan trenutak, nakon toga je može živjeti stotinu godina. Al drvo će davati plode. I zbog toga od imena uzvišenog gospodara je al-baqin, onaj koji ostaje, onaj koji je vječan. Jedini način da insan pobjegne od onoga što je njegova karakteristika, a to je prolaznost, jeste da se vježe za Allaha želešanu koji je vaki, koji je vječni. Kada vježeš svoje srce za Allaha želešanu i činiš ona djela sa kojim je On zadovoljan, tada Allah želešanu u tebi daje da ostaješ i ti i tvoja dobra djela. I toga je džennet vječan. Ne zbog nas, nego zato što je Allah koji je vječan, daje nama dariva, nama vječnost tamo. I hoću još jedan mali detalj da obratite pažnju. U jednom stihu pjesni kaže Mo da mu ni rani, min mustazvari šereri. Kaže, najveće vatre su planule od male žaravice, sitnije žaravice. Riječ vrlo, rekao bih, vrlo teška po je što se iz nje može izroditi. Obratite pažnju koliko neprijateljstva vam među ljudima ima zbog malih riječi. Koliko se nekada mjesecima, nekada godinama među ljudima neprijateljstva i nekakve bitke verbalne vode samo zato što je, što je neko kazao ono što nije smio da kaže. I kada smo ranije govorili o tome što je pokornost gospodaru, rekli smo da je to da ne upotrijeviš bilo što od onoga što ti on dao. Jezik ti Allah da nemoj da ga upotrebljavat na način na koji on nije zadovoljan. Jednom riječu, jednom riječju znam brakove koji su pucali radi jedne riječi. Znam prijateljstva koja su od, od, od djetinstva, ranoga djetinstva ranog djetinjstva utemeljena, pucala su radi jedne riječi. Obratite pažnju na to da pazimo, pazimo šta govorimo. Allah Đalašanuhu nas je počastio da imamo svoje smijednice. Uvijek sebe možeš preispitati kada god kažeš nešto, kada god nekome bilo šta, bilo šta izreknješ. Samo zatvori svoje oči i da li bi Muhammed s.a.v. to rekao. Izgovori kelime šahadeta. i šehadeta. I nakon kelime i šehadeta i dalje misliš da se to treba govoriti, udmorda nastavi govoriti. Ako je to u skladu sa tvojim identitetom. Jer je moj primarni identitet da sam Boži irok. I da njemu svjedočim da je on jedan i da njegovom poslaniku svjedočim da mi on ostavio put kojim trebam da hodim. Ja bi vas zamolio kada, kada ste svi postali, alhamdulillah, drvo jedno. Drvo, time što ste rekli, la ila ila ila kako drvo? Drvo koje će uvijek davati plode. I zato od vjernika se uvijek očekuje dobro. I toliko dobra vjernik i vjernica generiraju svome životu da, da je poslanik, salallahu alihi vasalem, uporedio vjernika sa palmom kažu stručnjaci, palma je jedino drvo od kojeg se ništa ne baca. Ništa, doslovno se ništa ne baca. Čak i one one košpice koje nakon što mi pojedemo i one se melju i u njima je veliki su izvor proteine. Stablo se koristi, korijen se koristi, lišće se koristi. Kaže Boži poslanik, salallahu alaihi wa sallam, primjer vjernika je primjer jednoga drve. I onda je pitao da ne znate koje je, Jedan od mlad, mladnijih azhaba, mi smo imali taj hadis, Hazreti Abdullah ibn Omer je rekao, u meni je bilo da je to palma. Međutim, stid me je bilo da kažem jer je bilo drugih koji su stariji od meni. Pa nisam želio ja da se nameći. I tada je Boži poslanik rekao, primjer vijenika je primjer palmi. Palma dadne hurme koje se mogu jest Dadne bezbrojne kakve koristi koje Allah dragi daje da, da ljudima koriste. Tada je rekao svome babi, babo, ja sam znao, kad je poslanik pitao koje je primjer vjernika i primjer drveta. Jedne vrste plemenitog drveta, tada je njemu Hazreti, on me rekao, sine, da si rekao pred poslanikom to što si znao, bilo bi mi dražeo toga i toga, bilo bi mi dražeo puno stvari. Ja vas zamogljam na samom početku da se sjetimo jednom dogom ili Fatihom imama Buharići u hadijskoj zbirku četamo. I dajnilajem patiha. kada da sin nas sjeća kad mi trasa. 36. poglavlje vrlo sličan Hadisonom kojeg smo imali prošli put, prethodni put, babu. ليبزق ان يساره او تحت قدمه اليسرى. Poglavlje ukoliko baš mora neka kluje ispod na svoju lijevu stranu ili ispod svoje lijeve nogi. Mi smo prošli put otam je govorili I radilo se onom događaju kad je Rasulullah s.a.v. vidio pljubačku, vidio da je neko pljunuo na zid džami i u pravcu Kirle, pa je Rasulullah s.a.v. u jednom rivajuce kaže rukom, sklonio onda ruku, opravo u drugom rivajuce kaže uzeo je kamin i sklonio je to. Ovdje u ovom hadisu imamo jednu dodatnu dimenziju pa ćemo se, ako Bog da zaustati kod njih. 413. hadis. Hadisana Adam, qala hadisana šove. Qala haddesena qatadeh, qala samijetu Anas ibn Malik radijallahu anhu, anahu qala, qala قال sallallahu alayhi الله sallam. Ovde između imama Buhari i Rasulullah su samo četvr čovjek. Dakle, Adam od šobe, od qatade, od Anasa, je svi vjerodostojni, pouzdani ljudi. Imam Buhari je preselio 10-56. godine po hijič. Ovo su ti takozvani kratki senedi. Ima još jedinu kad ima tri čovjek. Između imama Buhari i Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم vjerovijesnik صلى الله عليه وسلم je rekao إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ Kada vjernik stane na namaz. I uvijek da znate u ovim hadisima danas sam pojašnjavao postoje riječ koje podrazumijevaju vjernika i vjernicu. Kada dođe riječ vjernik s određenim članom ovde se misli na vjernika i vjernicu. Isto kao što imate u kur'anskom ajetu مِنَ الْمُؤْمِنِ ima ljudi. Mi kažemo, ljudi i muškarci i žene. I zato nekada imate naše predavače, kaže, naš, došli su ljudi i žene. I onda ti razmišljaš, šta je to? Znači, ljudi i žene. To podrazumijeva ovo i da ono prvo nije ono drugo. I ono drugo nije ovo prvo. Dakle, postoji i u arapskom jeziku riječi koje ukazuju i na oba spola. Kaže Boži postanik zaista vjernik, kada je u namazu, te in nemaju nađi robbeho nema ljepše definicije šta je namaz od ovoga kaže Resulullah tada ti šapućeš gospodaru svome jer nađa u arabskom jeziku znači tiho nekome šaptati kaže jedan pjesnik šaputo sam voljenoj osobi u tišini noći nema ljepše kada nekoga voliš kada mu šapućeš to se zove mu nađat tvoja šaptanja njemu i gledajte definicije namaza kaže kada je vjernik u svome namazu tada on šapuće svome gospodaru. Fela jebzu qanne vajne jedeji uala anje minihi. Neka stoga neka ne pljuje ispred sebe niti na svoju desnu stranu. Walakin anje sanihi au tahta kademihi. Već ako baš mora neka to učini na svoju lijevu stranu ili ispod svoje nogi. Također 414. hadise vrlo sličnog sadržaja da ga pročitamo. Hadesena Aliun qala hadesena sufijan Zuhrija i Humeid ibn Abdirrahman i Ebi Sa'idin i Nabiya sallallahu alaihi wa sallam prednio nam je Alija od Sufjana od Zuhrija od Humeida ibn Abdirrahmana od Ebu Sa'ida od drugoga sahaba. Ova je gore se hadist prenosio Denas ibn Malika a ovaj drugi od Hazreti Ebu Sa'ida. Buharija nam kazuje da su dvojica sahaba prednijela nam ovo od Resulullah. I Nabiya abzarenu khametan fi qibletil mesjid da je vjerovijestnik sallallahu alaihi wa sallam vidio pljuvačku, kaže na zidu kible džamije. Dakle, na zidu koji je okrenut prema kibu. Fahakkeha bihasatin. Pa je Hazret poslanik, s.a.v., uzao jedan kamen, manji kamenšć, i sklonio je to izbaciti. Thumme neha en javzuka ređulu bejne jedeji evu an jeminihe. A zatim je zabranio da čovjek pljuje ispred sebe ili na svoju desnu stranu lakikin Anje sanih a te paddemih ili usram. meuutiko mora nekatočiini na svoju ljevu stranu ili ispod svoje ljevije nogi.kle ova, ova obaha lisa govori o, o ovom događaju konkretno kada je resullah salallahu usm video videočovjeka. stedjeći puta kogo da ćemo govorti o tome na koji načinnica spiraju ti mali grijzi koje čovjek kući. prije nego što Prijeđemo na ovu dimenziju koju ćemo danas, ako Bog da potencijirat, to je šta je to namaz? Jedan mali detalj. Džamija Božih poslanika, sallallahu alihi wa sallam, nije bila presučena čilinima. I kada se govori neka kljuje, nama je odmah čudu čeće čovjek bolan kljuje. Mi odmah zamišljamo, jel, naše današnje džamije prostrvene, jel, sa i čilimima i tako. Nije. Pod džamije poslanika, sallallahu alihi wa sallam, su bili sitnog sitnika menšćina. I čak se spominje da su znali kad saseždi ustaju, da im spada kamenčić i im spadaju sa. Kasnije su stavljene hasure. A znate od čega su haser od palnoneog lišća? Od toga je bio krova kasnije i. Tako da ne treba nam biti čudno. I još jedan detalj. Džamija Božije poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, je takva bila da su u njemu muškarci i žene zajedno klanjali. Danas nedavno mi jedna čestita žena kaže... Bila je u Medin, kaže, ja uopšte poslanikovu džamiju, kaže, nasu kao utor u utor zatjerali u poslanikovu džamiju. Uopšte nisam, i kad u Revdu treba da dođem do mezara poslanika, s.a.v., isto kada nas kroz labirinte vodi. Jer, Bože moj, da ne bi bilo smutnije muškarcima i žene. Niti je Abu Bekr, niti je Omer, niti je Osman, niti je Hazreti, ali ja niko od njih nije promijenio to da su u džamiji. Jedino je poseban ulaz bio da se ne gure, jer mi ovdje imamo problemi. Ja nekad razmišljam možda da tamo otvorimo neki izlad, da vam je lakši izlad. Ali eto, ja znam da će momci danije danas stopnu salavata dok i budete izlazili. <laughs> dakle, zbog čega? Da, nezgodno je kada se oblači, obuča, kada se izlazi. Međutim, u vrijeme poslanika, salallahu alaihi salam, muškarci i žene, žene su najnormalnije komunicirali. Jedan od velikih muhadisa, Šešuaj barnaut, još je živ, živio je u Jordanu. U intervju za jedan islamski časopis ovdje je kazao kako su sahabijike žene iznosile hranu pred musafira svojim muži Ivanshaba. Na čukći. I ta džamija poslanika, hoć samo jedan mali detalj, oni stubovi koji su opet bili od palminog drveća. Između tih stubova znale su čestite žene da stavije konopac. I ta resula, kakav je ovo konopac? Kaže, to je konopac Azhadike koja klanja čitavu noć u džami poslanika, sallallahu alaihi veselam. Pa kaže, kad je toliko slagost ufati, ona se nastoni na ta konopac samo da ne padne. I ono što bih vas zamolio, oživljavati praksu poslanika, sallallahu alaihi veselam. I ne onu praksu koja je kulturološki vezana za neke nacionalne odrednice, za ljude koji imaju kulturološki svoj odnos prema muškarcima i ženama. Oživljavajte ono što je poslanik ostavio za sebe. Vi znate, čim je poslanik preselio, jedan od ljudi je kazao, ja ću zabraniti ženama i kako da idu u džani. Jer je to taka mentalitet ljudi. I onda je Azretija Iša rekla da nam zabranite ono, Što za što Rasulullah kaže la tamna'u ima Allah mesadit Allah nemojte branti Allahovim ropinjama da idu u Allahove džamije Ono što bih ih dana sa koga goda samo kroz nekoliko misli prođajemo jeste ovo innal mu'mine ize kana fi salahi u namazu fa inna ma yunaji rabbuh on u tom stanju zove svog gospodara Ebu el-Hamdla klinjamo jaciju Ako da već sutra savah kada klanjaš. Prvo što ti treba biti na pameti. jest da je Allah Đelešanvu u trenutku tvoga šaptanja njemu ljubomoran. Nemoj se okretati ni desno ni lijevo. U predajama se kaže da gospodar pita onoga koji se okreće desno i lijevo u namazu kaže zanimati nešto draže od meni. Dakle, to došaptavanje ima svoje edebe, ima svoju etiku, ima svoje norme. Prva, prva norma, ja paznam ovdje, i kaže jedan alim, kada insan uđe u namaz, jer vi znate da je gospodar rekao kad aflahan mu'minun, uspjeli su vjernici. Elevinahum fi salatihim haši'un, koji su u svojim namazima skrušeni. Znači, da bi bio insan uistinu spašen, mora u svome namazu biti skrušen. I sad, ova prva, prva etička dimenzija, prvi jede, kad staneš na namaz, Pokušaj, brate, pokušaj, sestro, da zaboraviš da postoji bilo što, mimo Allah. Bilo što. Svi tvoji problemi, sve što imaš, sve što te čeka. I zbog toga, oni plemeniti ashabi, jedan od njih je bio ujeden, ujela ga zmija, ono go kaže, šta ćemo? Kaže, popi malo alkohola, vina. Pa da ti odsjećujemo, ono go kaže, ne, ne, nego stan, kad stanjem na namaz, klanjaću dva rekiata. Kad preselam im prije, nego što se među vas vratim, kaže, odsjeciti. Ocijecite mi nogu. Zašto? Jer u tom trenutku on je toliko prisutal u namazu da ovaj dunjalu koji igra oko nas, ove slike koji igraju oko nas prestaju biti važni i teški. Drugo, vi znate da je u Kur'anu ajet gdje gospodar kaže o i Muhammede kada te robovi moji pitaju za meni. Zaista sam ja blizu. Kada staneš na namaz, imaj osjećaj da je tvoj gospodar blizu. Imaj osjećaj da te on čuje svaka ona rečenica koja izađe iz tvojih usta. Svaka ona misla, pogotovo kada iza imama čovjek obavlja namaz. Svaka misla koja ti uđe u glavu, znaj da je Allah, zna. Šta si pustio u sebe u, to, u, te, u trenutku namaz? Stao si pred njega, njemu šapučeš, njega dozivaš. Ono što je iz ovog kuranskog ajeta, evo iz ovog hadisa, bitno jeste da ne treba u namazu pretjerivanje. Imate ljude stanu na namazu, Han Allah, hmm. onak pored njega gleda. Nema potrebi. Najljepši je namaz, onaj u kojem nema nema nekog pregonjenja, nema pregonjenja, neke usiljenosti. Kad staniš na namaz, kada učiš, ovaj pored tebe može čuti da ti nešto učiš. Al ne treba on ima svoj on je pored tebe u sap on je pored tebe nema nikakve potrebe da ti bi uzoriš drugoga kada ti učiš wala tajher bi pravilo isto pravilo dozivanja dragog gospodara nemoj kaže uzvišeni gospodar nemoj preglasno namaz obavljati niti totalno utišin mi smo par puta kazali kako je jedna od grešaka česti da ljudi ne uče u namazu uopće Šta znači naučiti? Kaže Allahu ekberi, zatvori usta. I Subhaneke kaže, kad je, spominjao sam nam to, kaže učim, kaže u sebi. Jel? Pod tim u sebi, on je podrazumijevo da nikako ne izgovara. Ne izgovara, i Subhaneke. On me ne čuje, a ja učim. To je u sebi. Imate zanimljivu anekdotu, kad je ona djevojka počela klanjati, i kaže naučila iz Ilmihala kako se tlanjati vidi rođak njen dok se okreneš ona ona namaz obavila pa kaže boga kaže šta ti učiš pa kaže šta piše on Mihal pa kaže ka... pa kaže, na namaz donesi tekvir i onda kažem subhaneke uza bismillah fatiha sura allahuekber pa tako piše on Mihal kaže sve to prouči dole na etehija salavate do selam alejkum dast dobro Dob. Dob. dali Od dedeba do zivanja uzvišenog gospodara jeste lijepo mišljenje o njemu. Kada staneš na namaz, imate danas, kod pogotovo kod onih ljudi kod kojih se probudi, alhamdulillah, iman u srcu. Imate nekada osjećaj da nisu dostojni da preda lastano. Osjećaju da toliko su njihove, njihove, hajmo reći, budalaštine ili njihovi grijesi, toliko su njima teški da ne može da stane pred Allaha Đalešanu u stiljne, njega ili njega. Znam takve ljude. Kada staneš pred Allaha Đalešanu, kada njemu šapućiš, ima lijepo mišljenje o njemu. On te već počasti i otvorio je vrata da njega spominješ. Počastio je da staneš na namaz. izbog toga kažu da prije nego što čovjek uđe u namaz, treba zamisliti da ulazi u najljepšu bašću koju će na dunjalku uđe. Džennetska bašća koju Allah oteo iz dženneta, uzeo iz dženneta, subhanahu wa ta'ala, i stavio na dunjaluk. Otrgoo iz dženneta i stavio je meniti i tebi ovdje. Kada je najuzburkaniji dunjaluk, kažu Boži i poslanik, s.a.v., kada bi mu najteže bilo, stao bi na namaz. Kada bi najveći problem došao njemu, stao bi na namaz. Zašto? Jer kom je šapuće, šapuće je Allah. I sada ima, evo, posljednje četvrt jede, da ne duljimo. I na njega treba vratiti pažnju. Ako bi insan uspio to da uradi, kaže, kada stanemo na namaz, pokušaj nekoliko stvari uraditi. Prvo ćeš, evo ovo, znati koga, koga dozivaš. Nećeš pretjerivati, nećeš preglasnoniti skroz tihom. Imaćeš lijepo mišljenje Allah, te koliko je njegovih robova, tebe je gospodar počastio da staneš pred njega. Kaže u lemaj, ovo je prelijepo. Ako voćeš da budeš prisutan u namazu, Stani i gledaj ispred sebe i vi znate da se gleda u mjesto gdje se čini sečda i ne prelazi se to mjesto u pogled. Znači možeš gledati od od prsti u svoje noge do mjesta gdje ćeš gdje ćeš rad. I od prilike je tako i insan. To je kao jedna i simbolika onoga gdje ćemo ako Bog da, kad nas budu ukopali, tako će nas i ukopati u je jedan prostor. Znači čovjek živi od svoje nogu do do mjesta gdje sedjeći. Kaže, zamisli kada si na namazu, prvo zamisli da je Allah dao meleka koji stoji pored tebe koji piše to tvoje dobro djelo. I vi znate da ima melek u svaki namaz. I ako je namaz primljen, melek se popni na nebesa sa tvojim namazom. Kaže, prvo to znaj Zna ima melek koji tvoj namaz podiži. Kaže, ako je namaz loš, udari lice tvoje namazom tvojim. Drugo, pokušaj razmišljati kada gledaš ispred sebi, da je onaj tvoj put između tvojih nogu i mjesta gdje sve što činiš, tvoj put kojim je život trebaš ići. Trebaš biti čvrst onako kako su ti noge čvrste u namazu i trebaš dobro gledati u kojem ćeš pravcu ići. Ispokojši što je ratom u pravi put, trebaš gledati kakve su tvoje odluke u namazu. Alantula, klanjam namaz, kako se to prelo u moj život? I kaži Ulema, onda gledaj dvije stvari. Zavisi da, Allah, da je Allah od desne strane, da ti je dženec s lijeve strane, da je džehenni. Od tebe zavisi, Allah je tebi dao snagom tvoga izbora i tvoje odluke da živiš ovako ili onako. Ideš u džennet ili ideš u džehenni. I zato ovaj hadiz Božije poslanika, s.a.v. Kada vjernik stane na nama, kada stane pred gospodara, zapamti prvo definiciju. Namaze u Kur'an se kaže obavi namaz kako bi se meni sjetio. U hadisu poslanika s.a.v. se kaže da je namaz forma tvog šaputanja Allahođalešanu. Ja sam par tih stvari pokupio šta su ljudi znali na seždi u namazu da moli. Gospodaru kaže jedan na seždi zapiske ovoga šaputanja. Šaput ono što vama treba. Ja vam govorim šta su ovih ljudi na primjer šaputali prve generacije kaže, gospodaru moj, ako ti meni zatvoriš vrat, nijedna druga vrata i da mi se otvore ne znači mi ništa. Gospodar, da bi, ako mi ti zatvoriš vrata, da mi se sva druga vrata otvore ne znači mi ništa. Dalje, kaže jedan, gospodar, šapće u namazu, na sečdi, na ruku, na, na, stoje, na, na, na kijamu, na kaže, gospodaru moj, nije me nemar prema tebi, obmanuo pa činim grije, nego me obmanlo to što ti iz milosti svoje pokrio moje gre. Nije me, dakle nisam nemaran gospodaru prema tebi, nego je tvoja milost da ti sakrivaš svoje robove, pokrivaš naše sravote. To je mene navjelo da da pomislim da i taj gre, da i taj gre učinio. To su ta šaputanja. Također, od tih šaputanja u namazu Ono što je vrlo lijepo da na sežde učinimo. Kada padneš Allahu, želeš Anhu na seždu. Zamoli ga, onako kako su ga mnogi čestiti robove molili. Gospodaru, molim te zato što ti mene voliš. Gospodaru, molim te zato što ti mene voliš. I znaj da tebe Allah voli čim je ovo čelo palo na seždu. Dok god ovo čelo Allahu pada na seždu. I dokle god si normalan, nisi umišljen, prizeman, ne uzdižeš se na, znaj da te gospodar voli. Jer gospodar voli one koji su njemu vjerni i njemu odan, zamoli Allaha, jer je šalim, reći gospodar onako kako si me pokazao da me voliš pa si me uputio da namaz obavi, počasti me i onda spomeni svoju želju. Ovo došartavanje također u namazu, imajte još jednu stvar u vidu. Draga braćo i sestra, čuvajte svoje trenutke namazu. Svi česti ti robovi, kada gledate, imali su u svojoj kući posebna mjesta gdje su namaz obavljali. To su mjesta gdje bi dolazili posebno, kaže Hazreti Fatima radijallahu anha, petkom ne bi išla na džumu, nego bi ostala u svojoj kući, kada ne može da klanja. Dakle, kada I onda bi sjela na mjesto gdje inače obavlja namaz i sve dok se džuma ne bi završila i ljudci iz džamije ne bi vratili, ona bi na to mjestu sjedla i Allaha bi spominjala. Jer možeš spominjati Allaha djelašanu čak i u stanju kada je, kada je žena u menstruaciji, kada ne može, da, ne može da namazova. Ono što na kraju hoću da kažem jeste izreka imama Šafije. On je govorio, rahmetullahi alejmi, kada bi znao da su mi dva reke namaza primljena, niko sretniji od mene ne bi bilo. Kada bi znao da su mi dva reke namaza primljena, niko od mene sretniji ne bi bilo. Pitaju mama Šafiju koliko si ti dobra. On je Hafiz Kur'ana u šestoj godini postoji. Bio je jedan od najvećih učenjaka. Kažu koliko si ti dobra učinio, što su ti ta dva rekiata na nazavi? Kažu imam Šafija njima. Od koga Allah prima? Od vjernika ali od nevjernika? Kažu imam Šafija od vjernika. Kažu je to što mi Allah primio dva rekiata, to bi bio pokazatelj da je duša istijela izašla, ja sam bio vjernik. Hazreti Omer je znao govor, ima ljudi koji 60 godina namaz obavljaju. Nije im se namaz nije digao iznad glave ni koliko jedan peda. Ima ljudi koji 60 godina namaz sklanjaju, nije im se namaz digao iznad glave ni koliko peda. Uvijek imam sanj ustrav kaže kada presalamuš, izađeš iz namaza, neka ti ostani najveća dilema, je li mi Allah primio ni jerakom je Allah primio onda sam moje šaputanje njemu kada kažeš hvala Allahu gospodaru svih svjetova kaže Bozhi poslanik u tom trenutku Allah je mu odgovori kaže hvali mene rob moj ili robinja moja kada kažeš er rahmani rahim kaže, ar ar kaže rob, me, rob mi moj zahvalu izdriči pa kaže Malik i ovidim gospodar kaže ovo moj rob o meni lijepo govori pa kad kaže rob i ja te nabuduva i ja te nesta'in samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć tražimo gospodar u tom trenutku kaže ovo između mene i moga roba da li je u istinu tako da samo njemu robuješ samo od njega pomoć kaže gospodar tada ovo je između mene i moga roba a znate što onda kaže u alijabdi ima se a. a rob će moj dobiti ono što traži. što ide nakon toga jedina siratal mustafin u putime napravi put svaki put kada učiš fatihu namazu neka ti ove riječi Rasulullah, odnosno ono što gospodar gospodar odgovara na naše mogu. Morim gospodara do nas počasti da ovo razumijemo, da naši namaz budu ispunjeni skrušenošću, da čuvamo namaze i da druge zovemo namazu. Kaže jedan od velikih halima, Ibn Tayim Arđauzije, kaže, nećeš biti istinski vjernik u ono sa čime je došao posljednji boži poslani dokle god ne budeš druge pozivao tome. Tek kada drugi pozivaš onome što živiš, tada si pokazao da si istinski istinski prihvati onu sa čime ti je došao posljednji Boži poslanik ja molim gospodara da nas pomogne amin je udivila i našito od ljudi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayidina mustafa wa Gospodaru, naš počasti nas, a nemoj nas ponisti. Gospodaru, našo prosti nam, mije, ne nemoj nas kazni. Gospodaru, naš najvećim timenom molimo počasti nas džennetom svakim dijelom koje džennetu približava. Gospodaru, sa čuva nas vatre i svakoga djela koje vatre približava. Gospodaru, počasti nas da tebi šapuće bu namazima svojim. Gospodaru, neka niko drugi udjela u našem namazu osim tebe nema. Gospodaru, počasti nas kad pred tebe stanemo da skrušeni budemo. Gospodaru, nemoj nijedan namaz da nam se vrati i da naša lica u Gospodaru molimo te počasti nas primljenim namazom. Gospodaru najvećim timenom molimo nas društvom svoga miljenika Muhameda, onako kako se družimo sa njegovim hadisima počasti nas da njim u džennetu budemo. Gospodaru, neka među nama niko nesreta ne bude. Počasti nas halal opskrbom zaštiti nas ul haram. Molimo te gospodaru da naše oči samo gledaju što je dozvoljeno, da naše ruke rade samo što je dobro, da naši jezici govore samo što je dobro. Najvećim timenom molimo neka nas vodi najbolji među nama, zaštiti sotto kada nas vode najgori među nam gospodaru podaj nam uspjeh u svemu što radi gospodaru neka u utamje bude zadovoljstvo tvoje najvećim temenom novim gospodaru smiluj se nama i roditeljima našima smiluj se prisutnim i odsutnim Pomozi nas gospodaru da vjeru tvoju pomažemo gospodaru pomozi nas da vjeru tvoju pomaže. gospodaru pomozi nas da vjeru tvoju pomažemo gospodaru ni jedno djelo nije malo koga ti primiš pa te molimo da nas dolaza i hoće da primiš gospodaru naše probleme naše brige molimo te te pomoziraj nam da riješiš omozna da se sanima nosi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatih as salaamu ya ya rasul